Aby jsme lépe pochopili 16 cvičení, které podle anno pána Saty Sutry. Mají objasnit praxe, praxi pozornosti na nádech a výdech. V našem případě na nádech, výdech a mezidech. Jsme u prvních čtyř cvičení, které vysvětlují hlavně šamata aspekt, aspekt utišení praxe, ale důležité je pochopit, jak literatura vysvětluje. Aby jsme použili pochopení formy k vysvobození, musíme pochopit celek. A celek pochopíme jedině praxi praxí vdělé pozornosti na mentální objekty. V našem případě mentální objekty spojené s moudrostí, buddhistickou moudrostí, což je moudrost nejástlí, nebo moudrost reality bez ega. Hm? Aby jsme získali vysvobození v buddhistickém pojetí, musíme získat moudrost reality bez ega. Hm? A to je realita pěti agregátů, realita závislého vznikání. Hm? A jestli tyto reality pronikneme, pak též čtyři znešené pravdy se stávají takovosti realitou. Hm? No a my jsme otevření pro eh, přímou vizi hm? toho, co nás vede nad stras světa. To je, jak už jsme se zmínili, to je cíl Všech autentických duchovních věd. Tedy šamata je základ prohloubení praxe, moudrosti, prohloubení praxe vhledu. Z hlediska jógy nemůžeme mít přímý vhled reality, která vede nad strast světa pokud nemáme samády, pokud nemáme hlubokou schopnost koncentrace. Tato hluboká schopnost koncentrace je schopnost koncentrace nejprve na objekty světské. Objekty světské jsou objekty, na které můžeme pověsit mysl do slova. V Slovo objekt znamená alambana, lamp znamená pověsit. Hm? No a na to, co je na svět, co přesahuje rámec světa, my halt, mysl pověsit nemůžeme. No a tento objekt my vysvětlujeme, jak už jsem to zmínil v buddhismu, jakožto prázdnotu, hm? sunnatá jakožto eh, absenci všech znaků, hm? animita a jakožto objekt, na který nelze řídit chtivost. Hm? To je důležité pochopit. Jestliže máme chtivost, nemůže to být na objekt vysvobození, na nirvánu. V tom je důležitost buddhismu, že jasně vysvětluje tento fakt, pokud máme chtivost, no, tak nejsme ve stavu rovnováhy. To je taky velice důležitá část holistické medicíny. Samády je stav rovnováhy a tento stav rovnováhy my nemůžeme dosáhnout, pokud máme chtivost. Jestli nemeditujeme, nejsme si toho vědomí, když, ale meditujeme hloubky na základě hlubší koncentrace, začíná to být čím dál tím jasnější. No a pak naše zvyky se začínají měnit. Proto ta koncentrace je tak hluboká, protože jedině koncentraci my získáme přístup k hlubším vledům. No a teď vysvětlujeme proces získání schopnosti jednobodovosti mysli a samády je zvyk jednobodovosti mysli, je samády. Jestliže tento zvyk je hluboký, proces jednobodovosti mysli je přirozený. Jestliže tento proces není zvykem, no tak musíme bojovat. Až se staneme budhy nebo arahaty. No tak nebojujeme. A zvyk mysli v rovnováze, která nechňape po ničem a nepříčí se ničemu, se stane pro nás přirozená realita. To je stav osvobození. No a aby jsme měli základ pro tento stav osvobození, musíme se naučit položit mysl na objekty, tak, aby zůstala v rovnováze. Hm? To jsme jasně vysvětlili. To je trénink v šamatě. Jestliže to dokážeme, jsme utišení. Jestliže to nedokážeme, nejsme utišení. Hm? No a v tomto procesu všechno začíná, jak jsme vysvětlili položením mysli na oběd. A třeba si uvědomit, že tento objekt je mentální. Hm? Z hlediska yogačáry pět agregátů je tež mentální objekt. Když nám někdo nevysvětlí pět agregátů, my nepoznáme pět agregátů. Když nám někdo nevysvětlí závislé vznikání, my nepoznáme závislé vznikání. Hm? Proto první je jméno. Pak můžeme mít přímou zkušenost, a na tuto přímou zkušenost, jestliže nevkládáme pojem hm? svabháva, což znamená existence sam, samotné osobě, hm? no, tak my můžeme se naučit správně rozlišovat. Jestliže vkládáme hm? do Našeho poznání, do našeho rozlišování. Nepoznání je proces rozlišování. Až se staneme osoby probuzenými, pak toto rozlišování bude jako meč manžusry. No a na to se člověk musí cvičit. A cvičí se tím, že poznává právě, že naše rozlišování nesmí být založeno na pojmu existence samou sobě. Všechno existuje v relaci k druhému. V tomto smyslu též nirvána je koncept, který existuje jenom v relaci k samsáře. Když není samsána, no tak žádný, nepotřebujeme žádnou nirvánu. Proto v buddhismu je tak důležité proniknout samsáru, aby jsme pochopili nirvánu. Když pochopíme nirvánu, my na ní nemůžeme ulpívat. To je jedinečný rys buddhistické praxe, který nedovoluje chtivost vůči tomu, co my koncipujeme jako tu nejvyšší realitu. No a teď, tedy pokládání mysli na objekt. Jelikož nemáme zkušenosti v meditaci, no tak naše zvyky ve světě a zvyky ve světě jsou něco chytit pro sebe, aby jsme žili ve světě, v tomto světě, Obzvláště v naší moderní společnosti. My potřebujeme se věci chytat. Když se nechytáme, no tak ne, možná skončíme v plázinci. Je slavný příběh od Čechova. Moudrý muž, který se nechytal a chtěl pomoct, nakonec skončil v plázinci. Protože v tomto světě my musíme se chytat. A chytáme se na základě konceptu ega, který si vytvoříme. Hm? Máme k ním tendenci od narození, jistým, každý malý dítě má jisté tendence, no ale pak výchovou a e, se tento koncept utvrdíme. Hm? No a pak e, vlastně život ve světě je život hňapání. Hm? co se dá dělat no a v tom procesu chňapání když někdo chňapé vedle no tak ho odstačíme. no a a bereme to jako normální to je prostě život no tak to chodí no ale v meditaci chodí věci jinak právě Jestliže meditujeme, my začínáme poznávat, že to chňapání vlastně je základ strasti. To je světská pravda. Jestli ji nepronikneme, my nemůžeme proniknout tu, to, co je nad. My musíme proniknout tuto pravdu, že právě toto chňapání je zdroj strasti. No a to se učí člověk v meditaci. V meditaci šamaty, meditaci vypašaný. V meditaci šamaty se to učí vyvíjením schopnosti zůstat s rovnoměrnou myslí na stejném objektu. V meditaci vypasany se to učí tím, že střídá objekty na základě uvědomění a pozoruje objekty, střídání objektů na základně uvědomění. Toto střídání objektů je střídání mentálních objektů, které se naučili. Proto šamatu, jestliže jsme obzvláště talentovaní, a většina z nás není, se můžeme naučit sami, ale aby jsme se naučili vypašenu, musíme mít učitele, který nám ukáže, jak uvědomněle zacházet s obrazy ve vědomí, aby jsme pochopili, že v nich žádné stále jádro nemůžeme najít. Kromě samozřejmě takovosti samotné. Takovost je jediné jádro, které tam je. A to ta, ta, ta takovost je právě takovost v smyslu, protože se nedá chytit. Proto věci jsou takové, jak jsou. A nejsou tak, jak se nám zdají. No a teď začínáme trénin v utišení. Naše staré zvyky výjdou na jeho. Co se dá dělat? Z hlediska buddhismu. Z hlediska yogi, my jsme naše zvyky. Akumulace zvyků pak tvoří karmu, která nás tvoří. A ty zvyky prosicují vědomí. Bytosti mají různé zvyky, proto mají různé vědomí. A podle různých vědomí se bytosti různě chovají. My se chováme jinak než bozy, hm? zvířata se chovají jinak než my hm? a tak dále. No a tak žijeme ve světě s nekonečnou růzností. Hm? Tady Honza se snaží tuto různost hm? ukázat, hm? což je obzvláště záslužený čin, hm? příroda a my sami, my jsme různost. Ale aby jsme pochopili krásu různosti, musíme pochopit hm? celek. Jestliže nechápeme celek, my nepochopíme krásu různosti. Hm? A to je tež Poznání, které získáváme v meditaci. Pokud ne pochopíme celek, my budeme vždy jednat podle šablon automatického myšlení. A to automatické myšlení právě vede k přesvědčení, že existuje nějaké jádro, které existuje samo osobně, a to jádro se nazývá ego. A to existuje, protože existuje ego v nás, my vidíme i ego ve věcích, které tam nikdy nebylo. To jsou prostě zvyky. No a ty zvyky se utužily, protože ty utužení těch zvyků, to to, to já, tu karmu právě. No, a teď my se učíme meditace. Jsme se rozhodli, že chceme se, se dostat z té strasti světa, že ta strast světa není nutná. Hm? A proč jsme se rozhodli? Protože jsme něco slyšeli, hm? protože co jsme slyšeli nebo co jsme četli, jsme o tom přemítali v mysli. Hm? To je, tomu se říká v buddhismu, moudrost ze slyšení, šulta hm? maya pragya, a moudrost z uvažování, hm? maja pragya. No a teď jsme se naučili, že aby jsme se naučili utišení, musíme se naučit zůstat u stejného objektu. A zůstat u stejného objektu pro díky našem zvykům, Není lehké. Hm? Protože naše zvyk, náš zvyk je táhnout eh, mysl k objektu, jako, eh, jak jsem říkal, krávu z pastvy, nebo na, pas, na pastu. My hm? ji poháníme holí. Hm? No a eh, to je prostě zvyk, který Nedopustí, aby jsme se ocitli ve stavu vyrovnanosti. A ten zvyk chňapání nebo nelibosti je tak silný, že nám nedovolí zůstat u stejného objektu. No a tak si stále uvědomujeme, aha, já jsem v meditaci, <laughs> To po nějaký době, po pěti minutách se zase uvědomil, aha, teď jsem tady a, a, a pozoruju, jde, toto má být uvědoměné. No a když nemám znalosti o tom, že je to pro mě důležité, abych získal tu rovnováhu, no tak... Když to nejde tak, jak si představuju, no tak chci o to utíkat. Hm? No to je psychologie všech bytostí, co v nás nechává vystávat nelibost o to, chce každá bytost utíkat. Počínaje mravencem, končí z Bohy. Hm? Všichni, kdo mají mysl, že utíkat od toho, co je nepříjemné. No a proto praxe šamaty je obzvláště důležitá, protože přesto, že tohleto tělíčko je velice nepříjemné, my samatě můžeme tuto nepříjemnost tolerovat, protože zažíváme mentální naplnění štěstí, bez hranic, které nám dovoluje tu nepříjemnost těla tolerovat. Šamata ve vyrovnaném stavu my můžeme tolerovat nepříjemnost těla. I největší jogini není výjimky. I největší jogini, když medituje, musí zažívat též nepříjemnost těla. Neexistuje, aby ji nezažívali. Hm? Ale toto zažívání je nepříjemnosti těla, zůstává v pozadí, protože praxi samády získali naplnění v čistém štěstí, na kterým oni neulpívají. To je stav samády. Čisté štěstí, na kterém člověk neulpívá. A to je šamata. Aby jsme pochopili důležitost tohoto štěstí, musíme mít jisté informace, musíme o nich správně přemýšlet. Proto náš text vysvětluje pět agregátů, závislé vznikání, čtyři reality, tak jsme motivovaní, můžeme získat přímou vizi toho, co je nad strastí. Přestože jsme ve strasti, máme přímou vizi toho, co je nad strastí. Pak život je úplně jiný. proto symbol buddhismu je co lotus. lotus vyvstal z bahna, ale není bahnem zašpiněn. No a to je stav bytosti podle písma. To je, co Buddha poznal pod stromem probuzení. Poznal čistotu, která vyrůstá z bahna a není bahnem zašpiněná. To je stav perfektního utišení. No a to, to bahno to je to tělo. To je yoga. Aby jsme Pochopili bahno jako bahno, proto studujeme jogu, proto studujeme koncentraci. Hm? Jediná možnost, jak se dostat na bahno, je pochopit bahno. Když pochopíme bahno, bahno bude jiný. Když nepochopíme bahno, tak bahno zůstane bahnem. No a teď my zůstáváme u pokládání snahy pokládat rovnoměrně mysl na objekt, protože chápeme, jak je důležité získat tu rovnováhu vědomí, která je samády. No a když zůstáváme, protože máme, jak už jsem se zmínil, máme víru, Máme entuziasmus, máme za sebou nějaké to cvičení, ve kterém zůstáváme, přestože náš pocit není příjemný pocit. Hm? No, tak my získáváme náhled v to, co opravdu může meditace přinést. A tomu se říká prašramdy, tomu se říká jemnost, uvolnění, jasnost. Hm? na to pochází právě z té schopnosti zůstat u objektu meditace, který je mentální objekt. Jestliže mysl je schopná se správně koncentrovat na mentální objekt, pak objekty pěti smyslů jdou do pozadí. My máme bolest, samozřejmě ta bolest tam bude, ale ta bolest Nás nepremáhá, my ji přijímáme. My ji přijímáme, jestliže rozumíme, jestli jsme dobře studovali buddhismu, z jogu, jestli jsme o tom dobře přemýšleli, my ji přijímáme s pokorou. Hm? Protože tato bolest je výsledkem, jestli věříme v buddhistické učení, našich minulých eh, nesprávných činů. A každý z nás není výjimka jich má na svědomí dost. Hm? No a proto eh, my pochopíme, že to silou nejde tým, eh, tento přístup není správný. No a meditujeme na základě dělé pozornosti. Tím pádem právě my můžeme tolerovat to nepohodlí a zůstat u toho objektu a meditace začíná být jiná, protože sílou bdělé pozornosti, jestliže máme sílu z, z moudrosti slyšení a z moudrosti Rozjímání o tom, co jsme slyšeli. Hm? Pak my poznáme, že s silou se tam nedostane. No a snažíme se o vdělou pozornost. Když jednáme na základě vdělé pozornosti, všímáme si, že to jednání je jiné, mysl, která jedná, je tež jiná. Hm? Všechno jde hladněji. Hm? No a my jsme vědomí hm? v prítomnosti a též si i vzpomínáme na to, co jsme v minulosti dělali a aby jsme v prítomnosti měli jasno, hm? jaký spojení prítomnosti je s minulostí. Prítomnost neexistuje odděleně od minulosti. Hm? To si uvědomujeme. To je též závislé vznikání. Hm? Přítomnost neexistuje odděleně od minulosti, a to, co přijde, též neexistuje odděleně od přítomnosti a minulosti. Hm? No a tak začínáme mít hlub, hlubší hled v to, co vlastně jak jednat správně. Hm? Podle buddhistického učení, právě sati je, když máme základ víry, sati je základ pro to, aby jsme správně rozlišili, co je kusala a kusala. Co se sluší dělat a co se nesluší dělat. Jestliže nemáme sati, no my nepoznáme, co se sluší dělat a co se nesluší dělat. No a pak máme problémy. Všichni máme problémy, ale ti, co meditují, je nevidí tak skutečně. Vidí je s odpojením. No a takže potřebujeme, aby jsme se dostali do stavu utišení, potřebujeme mít znalosti, něco jsme si přečetli, něco jsme slyšeli, potřebujeme o nich rozjímat, hm? kolik času strávíme rozjímáním o damě hm? a kolik času strávíme rozjímáním o tom, co musíme chňapnout. Hm? Srovnejte to. Hm? No a uvidíme, jak daleko jsme v damě. Hm? No a tak začínáme chápat, že co potřebujeme v buddhismu, vlastně i v józe, tež. rozlišujeme tři druhy moudrosti. Moudrost je slyšení, to je moudrost naměřená na slova. My můžeme studovat jogu, můžeme studovat buddhismus ale za cílem, aby jsme kritizovali jogu, kritizovali buddhismus, protože se stavíme jenom na slovech na, hm? a vůbec nás nezajímá význam. Hm? Moudrost. Uvážení je už nejenom slova, ale už se jedná též s významem hm? a proniká slovy. Protože my slyšíme slova, a my už je slyšíme s koncepty, které jsou úplně jiné než to, co ty slova chtějí zprostředkovat. Čili moudrost uvážení nejenom manipuluje se slovy na základě těch konceptů, co si pevně ve vědomí už posadila, ale tež jedná podle významu. A pak je moudrost samády, která přímo ten význam poznává. A pak může používat slova svobodně. Pokud jsme ten význam nepoznali, no tak ty slova svobodně používat nemůžeme. Takže musíme mít Moudrost ze Samády, aby jsme se vyprostili z moci slov. To je Jukačána. No a z moci slov se vyprostíme, to je dlouhý proces. Protože rozdíl mezi mudrcem s rekem bodysatovou realizovaným žákem je ten, že on používá koncepty, ale neulpívá na nich, nepřivlastňuje si je my používáme koncepty, ale přivlastňujeme si, jako kdyby patřili nám. Jakýmu nám? No, právě tomu ego. Hm? No a v tom je právě ta nesvoboda. Proto se držíme toho, co buddhismus má na to krásné slovo, prapanča. Hm? Prapanča je roztahování hm, našich, našeho vnímání a pocitu na základě chtivosti. A celý svět je vlastně to, Když to pronikneme, jsme jogíni. když to nepronikneme, no, tak halt, se musíme cvičit dál. Hm. No, a teď jdeme trochu dál, protože jsme zjistili, že není možné se orientovat na pouhou vůli, musíme se orientovat na vdělou pozornost. Proto my s dalším výcvikem my pak už si uvědomujeme okamžitě, nemusíme už tolik bojovat, když mysl buď kvůli klesání anebo kvůli roztěkanosti opouští objekt meditace, což je vždy mentální objekt, třeba si uvědomit. I ve vypasaní vlastně též pracujeme s mentálními objekty. To je třeba si uvědomit. V tom je rozdíl mezi koncepty Theravády a koncepty Mahajány. Hm? Pokud nemáme mentální objekt, no tak těch pět smyslů nepůjde do pozadí. Hm? A ten mentální objekt je jenom koncept. Koncept může rozlišit jen mentální vědomí. Oko nikdy koncept nerozliší. Hm? Ucho nikdy koncept nerozliší. To mentální vědomí přijme to, co slyší, to, co vidí a pak to třídí na základě Konceptu buď konceptu, který eh, spevňuji ego anebo konceptu, který rozbíjí ego. Hm? Závisí na tom, jaké koncepty máme. No a. Jestliže pracujeme v silou vdělé pozornosti, no tak nezapomínáme ty instrukce, jak máme správně meditovat, jak máme se vyhýbat stavu letargie a stavu rozrušenosti. No a mysl získává jistou jemnost. Když mysl získává tuto jemnost, přichází uvědomění. Když přichází uvědomění, mysl se může vyhýbat jakýmkoliv hlubším stavům klesání a roztěkanosti a zůstává utišená. Ale stále ještě jsou výkyvy. Samozřejmě ty výkyvy tam budou. ty zvyky, my je nemůžeme změnit týdenní praxi, měsíční praxi, roční praxi. Ty trvají. Ty výky tam budou. Ale my je chápeme jinak. Protože máme trénink ve stavu utišení. Stav utišení je stav, který nedovolí hlubší klesání a roztěkanost mysli dovolí jen jemné klesání a jemnou roztěkanost. Hm? No a to je na základě právě síly uvědomění. Síla uvědomění je ta nejpříznivější síla, kterou vědomí může vytvořit. Hm? Moudrost v buddhismu je též nakonec mentální faktor. Ten mentální faktor mysl musí utvorit. Právě proto recitujeme s útru srdce. Nic se nedá chytit, nic se nedá nechytit. Není ani moudrost, ani nemoudrost. Hm? My musíme se k té moudrosti dostat správnou vědomilostí. A pak se stane přirozená. Někomu se stává přirozená už skoro od narození, no ale to jsou výjimky. Už o, jsou bytosti, které už od narození je jasno, hm? kde najdou pohodlí. Hm? Takových bytostí je strašně málo. Hm? No a když najdou místo, kde najdou pohodlí, no tak pak ty nepříjemnosti, co život přináší, už nebylo tak tragicky. No a to je stav utišení. Ale jestliže toto utišení je na základ, pouze na základě schopnosti Položit mysl na objekt, no tak to utišení zůstane jenom tak dlouho, pokud eh, ta mysl na tom objektu nebude a nezůstane na tom stejném objektu. To si též člověk začíná uvědomovat ve stavu utišení. Proto ten stav utišení je tak důležitý. Hm? No a když je stav utišení, Přestává být hlubší. Klesání mysli. To znamená, že malátnost, jak fyzická malátnost, fyzická malátnost podle severního buddhismu, buddhismu není zašpinění. Podle jižního buddhismu je, no ale to je jedno. <laughs> zašpinění je mentální malátnost. Mentální malátnost. Není zašpínění mysly, ale je zašpínění faktovou mysly, které, které mysl tvoří. A tedy každý z tohoto hlediska, každý mentální stav, který není příhodný, je vlastně stav malátnosti. Hm? To je třeba si uvědomit. Proč stav malátnosti? Protože objekt meditace, ať už šamatá nebo vypasana, není. Hm? Tak mysl hledá v objekty, které se zdají být skutečnými, ale z hlediska moudrosti se skutečné jenom zdají. Hmm? ty objekty jsou skutečné, bytosti jsou skutečné, ale pouze v pravdě konvenční. A ta pravda konvenční se nazývá samvrty, protože zakrývá tu pravdu nejvyšší. Aby jsme to pochopili, musíme nejprve mít solidní bázy v správném pokládání mysl na objekty ve stavu utišení. No a když získáme stav utišení, co se děje? Aby se mysl dostala k objektu, potřebuje samozřejmě nějaké úsilí. Mysl sama nejde k objektu, jde k objektu díky pozornosti, hm? díky vůli. Když ta pozornost, ta vůle jít k tomu obrazu objektu tam není, no tak ten obraz objektu zmizí. To se děje i v samády. Jenomže ta vůle pak je tak jemná, že mysl zůstává u toho objektu spontánně, a nepotřebujeme ji vůbec manipulovat. My potřebujeme manipulovat mysl, jedním když klesá a když je roztěkana, když stoupá. Když ale toto není, my můžeme zanechat mysl. A ona sama běží. A to je stav hlubokého utišení. K se říká stav spontánní pozornosti. Aby jsme získali stav spontánní pozornosti, musíme projít tím sedmým stádiem, kterým se říká vyupa šamayaty. Vyupa means znamená kompletně utišení. utišený skrz A jak se stane mysl utišená duch na skrz tím že nesnaží se ani zabránit A nepotřebuje přílišné úsilí, nebo skoro žádné úsilí nepotřebuje k tomu, aby dostala mysl pryč z procesu, zjemného procesu, tady už jsou to opravdu jemné procesy, klesání, anebo rozptylování, což je stav neklidu. Buď je neklid, z hlediska buddhistické psychologie, štivost, nelibost, pochybnost o, o tom, co děláme, je tež stav neklidu. No a mysl, která není utěšena, když nemá stav neklidu, no tak má stav klesání malátnosti. No a to je z hlediska vysvětlení yoghačáry to je právě samsára. Buď stav neklidu anebo stav malátnosti. Tyto stavy schrnují všechny překážky. Jak Maga krásně vysvětluje, aby jsme se těchto stavů zbavili, potřebujeme mít pevnou sílu v dělosti. A v dělost je základ uvědomění. V drží mysl v rovnováze. Proto v dělosti, nemůže být nikdy, v dělosti nemůže být nikdy příliš. Víry může být příliš, pokud není balancována s, s moudrostí, tak může být slepá víra. V moudrosti může být, moudrost je správné rozlišování, toho může být tež příliš, jestli není balancováno samády. Hm? Úsilí, pokud není balancováno, samády moudrostí, hm? taky vede jenom k rozrušení. Hm? No a kdo je drží v rovnováze. To je právě ta vdělost. Vdělost nedovolí, aby mysl vyšla z rovnováhy. Proto se stává jemná. Na základě, uvědomění, které má právě základ v bělosti. No a tak máme pět pozitivních smyslů, které vedou, bez kterých žádné probuzení není možné. To je síla, přesvědčení v buddhistickém pojetí, víra znamená přesvědčení, šrada, je jako přesvědčení, pak úsilí, víře, pak samády, koncentrace a buddhost. Když máme tyto čtyři, na základě vidělosti, uvědomění, tak můžeme získat sedm se síly, můžeme získat 7 důvodů probuzení a přímo poznat střední cestu. Střední cestu můžeme jenom poznat na základě správného samády které je na základě v dělosti, uvědomění. V tomto stavu etické jednání je přirozeně naplněné. Nemusíme se o, o něj starat. V tomto stavu není možné nejednat nesprávně. To je obzvláště vysvětleno v Mahajanovém buddhismu, bodhisattva v extrémních případech, aby pomohl druhým, může i zabíjet, může dělat všecko možné, protože jeho stav je stav rovnováhy, tak aby pomohl druhým, může dělat i to, co svět považuje etika ve světě považuje za nemorální. To je obzvláště vysvětleno v tantre, v zenu. Jednání toho, jehož mysl je v rovnováze, ne, nemůže být podle standardu který svět jednání dává, protože svět nechápe toto jednání. Ten, kdo studoval tibetskou tradici, ví velice dobře. Podívejte se někdy do Butánu. <laughs> Tam je kult těchto takzvaných bláznů. No a pláznoství má tež svoji cenu, zemu tež. Hm? Proč? Protože uvádí v pochybnost hm? ulpívání na automatické myšlení. Ale to už je zase jiná kapitola, my se vrátíme k správnému úsilí. Správné úsilí je, když mysl začíná klesat. Klesání mysli my chápeme, klesání mysli, všechno, co se děje v mysli, má své důvody. Co je důvod klesání? maga krásně vysvětluje: Důvod klesání mysli jsou tři. Máme sedm důvodů probuzení. Tři z nich jsou spojené s moudostí, tři z nich jsou spojené s koncentrací. Na základě dělosti Dama Vyčaja, dárma Pravyčaja. Což je moudrost poznání dármy, analytické poznání dármy. Hm? Pak co? Pak víra, hm? úsilí, a pak prýty, hm? radost. Jestliže máme na základě Dárma pravičaje na základě analytického proniknutí objektu. To znamená, objekt zůstává jasný, jelikož objekt zůstává jasný, mysl neklesá. A objekt zůstává jasný, protože máme správné úsilí. A protože máme radost z toho, co děláme. No a tak... Není místo pro malátnost. Když se to stane zvykem, no tak... tak je to přirozené. Aby se to stalo přirozené, no tak člověk se musí cvičit. Bez cvičení nikdo se nestává mistrem. No a když mysl těká, no taky musíme to těkání musíme zastavit. No a jak to zastavíme? No samozřejmě koncentrací. Když máme koncentraci, budeme mít co? Budeme mít jasnost a správná koncentrace na základě uvědomění, na základě pozornosti, bude jaká koncentrace? Bez chňapání. Hm? To je rozdíl mezi správnou koncentrací a Nesprávnou koncentraci. Správná koncentrace založená na dělosti a uvědomění je bez chňapání. Jestliže koncentrace je bezchňapání. Máme co? Máme prašrabdy, máme jasnost a uvolnění a lehkost a jemnost. No, a co se pak stane? Upekšák. Schopnost neulpívat na příjemném pocitu, nepříčit se nepříjemnému pocitu. No a mysl nemá místo pro roztěkání, pro neklid. Čili stav Perfektního utišení je, že v aplikaci, nebo v položení mysli na objekt, nenakládáme přílišné úsilí a nenakládáme též nedostatečné úsilí. Texty vysvětluji, mysl se stane jako Ajania Ashwa, jako afgánský kůň. Afganistán, země nejlepších koní. Hm? Nejlepší koně pocházejí z Afganistánu. Hm? Indické císaři, čínské císaři, všichni měli afgánského koně. To je znak moci. No. ten afgánský kůň ten vycítí sám, co je zde spotřebuje. On jenom drží, pokud ten kůň si na něj zvykne. Když si na něj nezvykne, tak ho nepustí na hrbet. Když si na něj zvykne, no, tak on jenom drží tu uzdu. A on už vycítí, co potřebuje. Aby klusal rychle, aby klusal pomalu. Když aby klusal rychle, stačí jenom malinko pohnout úzdo, všechno pocítí. A pocítí taky tu potřebu jeho. To je kůň, který není, se nedá ničím nahradit. Stejně tak indický císar musel mít Slona, který má stejnou citlivost, okamžitě vycítí potřebu No, A to je stav perfektního utišení. Tento stav perfektního utišení plyne ve stav jednobodovosti mysli. No a Zvyk jednobodovosti mysli vede pak k samády. No a večer si to zopakujeme a můžeme se vrátit k textu. A máme, jestli jsme všechno pochopili, máme proces utišení na dlaní. Spojíme to se čtyřmi cvičeními. Tak, jak jsou vysvětleny, můžeme si je večer zopakovat. No a tak teď už zbývá jen cvičit. A tak pro dnešek by to stačilo. Dáme 15 minut přestávku, 45 minut meditace.